oggend so paar sekondes na 4uur en dit beteken 'n van totat tot nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke Woensdagmiddag tussen 4uur en 6:00 vanaf die 50er vyftigerjarige tot en met laas week Hamo wat ingeskakel is. 'n Hartlike welkom. En sit agteroor. Skop die skoene uit en laat luister lekker saam vir die volgende ongeveer weer hier Welkom ook aan al ons nieuwe luisteraars van die amtelike kunstenaarsblad van Netradio SA op Facebook. Ek hoop daar sommer baie van julle wat ingeskakel is vandag. Ek hoop, eh, wil ook allemaal eh, bedank met die eh, positieve terugvoer op laatst vrijdagse program van eh, Op die Horizon. Eening is verseker en dis dat daar er wonderlijke talent op die Zuid-Afrikaanse Horizon lewe om ontdek en ontgin te woord. Voor alle die sangers en sangeresse op die horizon wat blootstelling vir hulle talent soek, ek nooi julle om so kort achtergrond opsomming van julle self en so 2 of 4 mp3 snitte van julle muziek die e uh, op my e-post wat ek na die program vir julle sal noem. Ons het elke vrijdag om 2 namerig een program specifiek om die nieuwe kunstenaars voor te stel die program is op die horizon. Wees seker om dan ook in te skakel en te luister na die nieuwe talent waarvan sommiges redelijk goed gevestig al is met een goeie ondersteuningsbasis en tal binnenkort groot name kan raaks. Ons kop af met die, uh, uh, hierdie week met die likkie van uh, Melanie is die vrouw mense naam uh, Brand New Key is een poplikkie van 1971-72 een nieuwe treffer uh, uh, geword en uh, geskryf door die volkssanger Melani uh, Savka. Het was ook bekend as de Rouloskeitsong en was haar grootste treffer wat stuig tot op nummer 1. Op die Billboard Hot 100 enkel spelkaart en Dit is in december 1971 en januari 1972. Melanie sy weergave van een brand new cue was ook in 1997. Die rollprint Boogie Nights uh, sy thema leekie. Melanie vertel verder dat sy brand new Key in ongeveer 15 minuut een nacht geskryf het, het uh, en gedink het was ouwlik, een soort van ou 30 klank daaraan. Melanie Safke sing vir ons haar Brand New Key. on me. en een brand new key. Ek weet nie hoe brins die twee van die goeders by mekaar nie, hulle is werelde apart, maar sy sê The Way You Look Tonight is een lied wat uit die rol print Swing time wat uitgevoer is door Fred Astaire en gecomponeer door Jerome Keun met die lirieke geskryf door Dorothy Field. Dit uh, het een Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike lied in 1936 gewend. Veels merk op die eerste keer dat Jerry Dari Melodie vir my gespeel het het ek uitgegaan en begin hou. Ek eh, kon nie ophou nie, dit was so mooi. In die print het a stier The Way You Look Tonight vir Ginger Roger wie anders eh, gesing terwyl sy haar haare aan een ongrensende kamer gewas het. Sy opname bereikt die top van die kaarte in 1936. ander Anderweergaves is daar jaar door De, Kai Lombardo en Terry Teddy Wilson met Billy Holiday. Die liedje was te sien in die film My Best Friend's Wedding van 1997 97, 97, en die TV miniserie Mildred Pierce van 2011. De lettermen syng dit echte nou vir ons en hulle syng The Way You Look Tonight. Ooh, someday when I'm off below and the world is cold I will feel it go just Nothing for me but to love you Just the way you live tonight Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh. With each word your tenderness grows Tearing my fears apart Met klomp komplimente daar vir die dame, the way you look tonight. Say avida eh, that's the way life is, is a pitch-up boys leaky, wat op 12 augustus 1996 as a solo vrygestel is. Die enkelsnit was een van die plate wat die meeste op die Britse radio gespeel het in 1996 en was nummer 8 in die Verenigde Staten, se Singles Charts. But your boys say a video, hey, that's the way life is. de so die is, ek is lief vir jou en bogger <lacht> Volgens is uh, dan een wooner. Uh, dit is die verhoognaam van Chantel van Lee. Geboor te de op 10 februari 1965. Sy is een Belgische zangeres wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en in Nederland. In 1993 het sy baie gewuld geword met woordenloos Tegen die einde van 1990 het sy in andertale beginne sing en tussen 2000 en 2006 was al haar nieuwe albums in andertale vrygestel. Die een wat sy vandag vir ons sing is Let the Children Have a World, Laat die kinders een wereld hee. dier Danne Wooner, groot verantwoordelikheid vir ons om die wereld te los vir die nageslag. Die Universiteit van Potjof-Stroom, Alabama-gestudente geselskap, een musiek review groep, gestig in 1943 en ontbind in 2008, is dwarsd Suid-Afrika bekend. Die Potjostroomse universiteitskoor is ook wereldbekend en was vir meer as 30 jaar onder die leiding van professor Avi van Wyk. Alabama, syng vir ons, ek sien een ster. En luister vir al hier so die koor, dit is so goed gedoen. Ek uh, hou van die koorgedeelte syl ek oor en oor en oor speel. No van die lekkie daar, voel sommer die studenten atmosfeer, so wanneer hulle die lekkie sing, maar die een wat die um, gevoel na vore bring, uh, luister ons nou volgende na, de privitate vita, was algemeen bekend as kaudiamus, ek het is een baie gewilde akademische commercieele lied in baie Europese lande, hoofdzakelijk tijdens universiteits- en hoerskoelgrade plek te gede, gesing en opgevoer. Ondanks die gebruik daarvan als formele lofsang, is dit een lichaartige kompositie wat die pret van universiteitslewe gee. Daar word vermoed dat die Likie sy oorsprong het uit een Latijnse manuskrip uit Tepernes, 1287 so paar jaar terug Dit is volgens die traditie van Carpe Diem, grijpt die dag met die met sy oproepen om die lewe te geniet Dit was bekend as die bierdrinkerslied in baie vroege universiteite uh, en is die amtelike lied van baie skole, colleges universiteite en instellings studentenverenigings en is die ambtelike lied van die International University uh, Sports Federation, Mario Lanzasing. Kaudiamus ek het van sy tyd, Mario Lanza, met Kaudu Amoes, ek het oor, ek dink het kom uit die stuur en prins, as ek reg het, saam met die drinkerlied, hy kom ook moos uit die stuur en uit. Die twee van hulle, sy stemme harmoniseer so prachtig, hulle sing baie van die oude liedjes saam, waaronder Kamakamma, luister na die branders, wat ook bekend is moos, as die Listen to the Ocean, van Frederik en Nina, uh, sê nou, ek droom elke dag, Jy is my lieveling, welkom thuis en baie ander. Nou al vars inlichting wat ek oor die twee van hulle kan opspoor, is dat Kobus uh, is nou een dokter in uh, Canada en Hanely is met die domini getrouwd en woon in Pretoria. Kobus en Hanely en Likie van Hemwee. Koobas en Hanli, waar daar saam uh, is best bekend natuurlijk vir Kamma Kamma, maar hulle sing daar saam die lied van heimwee, en dis op die weisie van, uh, ek denk is de Maori love song, ek weet nie wie dit sing nie, maar ja, de Maori love song, uh, wat hulle daar. Uh, vanaf Bangalore in Indië, het Jodie Wayne saam met sy Canadeese ouwers naar Rhodesia verhuis, nadat hulle weile in Engeland ook vertoef het. Eers in 1965 trek hy na Durban, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin. Maar na 18 maande ontbind die groep en hy gaan aan as the jody Wayne scene, wat later dan Guys and Dolls genoem word. Hy is uh, in sy eierreg talentjachter wat talent is soos Barbara Rey, Gwyneth Ashley Robbins, uh, Neil Herbert en die Stockley sisters ontdek het. In 1975 speel hy die hoofrol in Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat en toer dwars oor Zuid-Afrika met die produksie en speel later by baie van die feeste en anders kouwe in Zuid-Afrika. Jody is natuurlijk die meeste bekend vir Patches en The Wedding Song, maar die liedje wat hy vandag vir ons hier gaan sing, uh, is ook al by baie hewelike uh, die openingsdaans gevorm en ons luister na The Wonder of Love You're my love You're my life You're my star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 So Jody Wayne met die wonder van liefde op paie trouw is, word dit as openingslikkie uh, gespeel. My Heart Will Go On is een lied wat opgeneem is door die Canadese sangeres Helene Dion. Dit is uh, die belangrikste themalied van die rolprint Titanic van James Cameron gebaseerd op die weergave van die passagiersboot met die naam wat in 1912 gesink het nadat dit met een ijsberg in Noord-Atlantische See geboots het. Die muziek van die liekie is gecomponeer dier James Horne, die uh, lirieke is geskryf dier Will Jennings, terwyl die productie behartig is dier Walter Afanasief, Horner en Simon Franklin. Celine Dion sing My Heart Will Go On. dance be to go on. Ek was baie bevoorrecht gewees om soe twee weke terug by vrijdagprogram van my uh, onderhoud te hee met die dame van Spanje, KC, en op een druppel singt sy Celine Dion Silikis, uh, fantastische talent, KC van Spanje, dink haar rechte naam is Angie Lang, dit is recht. What a Wonderful World is the Jazz Leaky geskryf door Bob Thiel en George David Weiss. Dit is die eerste keer door Louis Armstrong opgeneem en in 1967 vrygestel as een solo waar die popkaarte in die Verenigde Koninkrijk oorheers het. Armstrong sy opname is in 1999 in die Grammy Hall of Fame ingewei. Die uit van die liekie word beheer door Memory Lane Music Group, Carlin Music Corporation and BMG Rights Management. Hier sing Satchmoe vir ons What a Wonderful World! I see trees of green I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, Bright blessed days, dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in also on the skies, all so wonderful faces of people going by, I see friends shaking hands, say how do you do, they really saying, I love you, I hear babies crying, I watch them grow, much more i never know and i think to myself what a wonderful way yes, i think to myself what a wonderful way Oh, yeah. Satchmo Hy was 3 tom doptou op die verhoog met sy gezicht trek en sy beweging hy is eindelijk baie ook bekend uh, met die ander blues liekie Allo uh, Dolly Allo uh, Dolly een van die beste uh, blues singers waar ooit was Louis Armstrong Send my love to you of nie, send my love to your new lover <laughs> is die liekie, die die Engelse sanger is liekie skryver Adele van haar derde studio album 25 van 2015 Dit is geskryf door Adele, Max Martin en Shelbeck, wat ook die productie behartig het. Die liekie is eers op 13 mei 2016 na die hoofdstroom radio gestuur na, en daarna op 16 mei 2016 in digitale formate vrygestel door XL Recordings as die derde enkelsnit van die album Send My Love. Dit is een poplikkie met een uptempo ritmiese klank wat die uh, sanger beskryf as een happy you are likkie gewei aan een oud kerel van haar. Adele, send my new love, my love to you, new lover. dit nou, dat klinkf me of sy sarkastisch is, hoe <laughs> die, uh, ons luister daarnaar. Del. Ons stap aan, Love is a many splendid thing, is een gewilde liekie met uh, muziek door Sammy Fein en lyrieke door Paul Francis Webster. Die liekie is eerst gepubliceer in die rolprint met die naam van 1955, met die Oscar toekenning vir die beste oorspronkelike lied. Vanaf 1967 tot 73 is het gebruik as themelied uh, vir jy. Love is a Many Splendid Thing, die CP wat op die, die film gebaseer is, wat op TV natuurlijk verskyn het. Die refrein van die liekie is gebaseer op die Araria Unbel di Vedremo uit Gio Puccini Puccini's opera Madame Butterfly. Hierdie liet is uh, sê dit 1995 die hoofdthema van die Engelbert Hampedintse live shows. Ons het om vandag een minner bekende groepie, The Vokes, wat het vir ons gaan sing, Love is a many splendid thing. Love is a many splendid thing. In the early spring Love is nature's way Of giving A reason To be living The golden crown That makes a man salut Touch my silent semi-lichte klassieke genre. Love is a many splendid thing. Everybody Knows is een 1967 likkie van die Dave Clark 5 ook bekend as Everybody Knows You Said Goodbye. Dis nou om verwarring te voorkom met hulle ander likkie, Everybody Knows I Still Love You, uit 1964. Die lied bevat hoofssang van Lenny Davidson, wat uh, ongewoon is vir, vir hulle optredes. Hy is nie gewoonlik die hoofdsanger nie. Uh, die lit was een groot treffer in die geboorteland en uh, in die verenigde koninkrijk, waar het op nummer 2 bereik het. Het was ook een top 10 treffer in Irland en Nieuw-Zeeland en het een hoogtepunt in alweer lande op die 6e plek behaal. Die Dave Clark 5 doen Everybody Knows... I they hadn't seen you walk away And heard me beg you stay please stay Why, why did we choose this crowded place? They all know it, cause I show it in my face They all said it's too good to be true, he'll make a for of you, one thing. I just laughed and said our love was strong, but you left me, and they all O, oh nee, dit kan nie wees met die Jackson klomp nie. <laughs> um, Roxette is een sweetse uh, pop en rock dieu bestaande uit Mari Fredriksen, sy doen die koor en sledelbore en per gesle, koor en kitaar. In 1986 het die dieu uh, internationale treffer geword toe hulle deurbraakalbum Look Sharp vrygestel het. Hulle derde album, Joyride, wat in 1991 vrygestel is, het net so succesvol gewoord as sy voorganger. Roxette het 19 Britse top 40 treffers en verskuie uh, Amerikaanse Hot 100 treffers paal, waaronder vier Amerikaanse nummer 1 met The look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love en Joyride. Ander treffers sluit in dangerous, fading like a flower, spending my time, how do you do, en sleeping in my car. Die ene wat sy vandag vir ons doen, it must have been love. is het nou precies vijf uur. dit betekent dit tyd vir ons halfpad uh, van die spot. Uh, Vandaag het ons weer vir Leon Soester, hy is gebore 21 mei 1951, is uh, die vervaardiger van een rolprente waar, waarin hy gewoon ek self die hoofrol vertolk, komediant en akteer en is sy de Afrikaanse koning van die fop Hy maak sy filmdebiet in 1983 in Wolaar Stories, die enigste Afrikaanse rolprent waarin hy gespeel het. Hy is vooral bekend, uh, dankzij sy komische rolprente wat in Zuid-Afrika se kultuur en kultuurverskille uitbeeld. Hy ontvang baie kritiek voor al sy, uh, sy rolprente wat toilet, hum, toilet humor uh, beskou word, maar is die een rolprint vervaardiger wat oor taal en kultuurgrense een aanhang opgebouw het. Leon Schuster, äh, wel hy is nou so bykie in die moeilikheid gewees, maar äh, ek geloof dit sal oorwaai en hy sal weer äh, top of the charts wees met sy äh, rolprente en, en äh, äh, themas. Äh, hy vertel ons vandag van äh, äh, ou wat sy motor in is, ver, ik denk is om gewone dienst, maar toet hy die radkasse olie gedrein, en hier is die story. Dag meneer Swaak, luister, ek nee, het nee, nou nee. net mooi verstaan, ek nou jammer dat ek vir die moeite gedoen, en die sien, ek, ek kom nou net uit die mechaniek school, en die sien, Toe laat hulle my nou, omdat jy nou een nieuwe karriere het, hulle het langlaas nou nieuwe karriere gehad om aan te werk, Toe sê uh, meneer Gobbeler nou echt... Thomas, kom nou na die punt toe, kom nou na die punt toe, wat is die moeilike? Maar die probleem is, toet ek nou die kar gevat en uh, het jy gevraal dat die gearbox gedraaid moet word, die olie? Man, as jy die jobkaart moest lees, kan jy moest sien, daar staan niks van radkas opnees, net die venster nie. Lees daar, as jy nie kan lees. Ja, nee, meneer, maar luister, ek het gesien op die jobkaart staan daar, die kar eidel nie, hy trek nie so lekker nie, ne. Ja, maar wat het dit nou met die radkas te doen? Nee, toe het ek nou sommig uit my eie uit, van die olie uit die radkas getap, en toe gistermarrig het ek hier op die witbank highway way wat ek om net vir gespin gevat, om sy performance te check. En toe, toe het ek nie radkasolie gooi, toe sies die radkas. Nou, nou wil ek net weet, Kan ons nie vir maar maak, het kost 480 rand Ek kan nie vir die baas sê die ratkas Ek het die ratkas Maar oh, meneer, hoe kan, waar moet ek nou die 480 rand? Ek het dan nou net 6.000 rand vir die blik die betaal Nee meneer, maar jy kan nou nie vir my so sê dat jy ek... Nee man, jylle wil nou met die story hier by my kom Ek het nie tyd vir die kakking man Wat? Waar is die baas van hierdie plek? Meneer, die baas, dus reeds hoekom ook jy laat kom het want die baas is nie nou hier geneen Ek wil nie hy die baas moet weet dat ek syke dinge met jou kaar gemaakt het ek betaal jou twee Man, man wat? Ek wil, wanneer kom die baas terug? Ek betaal jou 250 maand af op hierie 480 Gee my net die seks vir die geld Meneer, jy jou kop Waar het jy nou gesien, ek het nou net die b**** kar gekoop Hy is nog onder waar, hoe kan jy nou wil hee Ek moet 480 rand betaal Ach, Meneer, maar asjeblief, moet nie kwaad word vir my nie Ek vraag jou nou net mooi Ek wil net, ek betaal jou 250 maand af Man, het sy jou 1000 jaar vat, 250 maand, waar had jy gedink ek, ek wil het nie so heen nie Ons kan het 3 rand maak Neee, ek, ek, ek is te man, ek kan nie Jy moet dit nou om betaal, als die baas kom, gaan ek kom sê ar Hy moet jou so maak vire want het lyk my jy s*** nou Meneer, beloof my net eerning, hy sal nie vir die baas dit sê Neee man, hoe kan hy jou op die job sit, ek, kyk wat kost die kar my man Die mense moet ons behoorlijke mense aanstel om aan die manse kar te werk Meneer, maar ek weet nie, kom, kom koop hier by soe plekke kar nie, ek so Hy het my jy net toe aanbeveel Blik net ek het geweet dat ek nee. nooit hier na gekom nie want het is nog ver uit die dorp ook. Nou kan jy nie net vir my dat Nee nee nee, ek weet nie wat jy wil nie. Ek, wanneer kom die baste? Die bas is op 'n vergadering by die grootmoedermaatskappy en die hoofmekanikus weg ook vir R2000 Johannesburg om nieuwe karre te kry. Ek kan nie nou asseblief tog ek het nie geld om die ding te betaal nie. Ek betaal jou af elke maand R250. Nee, ek wil niks weet van afbetaal nie. Asseblief laat ons mekaar nou 'n nee. mooi verstaan vir die laste man. Hoe het julle die gearbox so gekry? Hoe dry nie julle die ding? Daar staan daar niks op die job van nie. Nou wil jy hê moet vir 'n ding betaal wat nie is op die job staan Ja, maar ek moet nou vir my baas gewaist het, hoe goeie job kan ek doen toege... Nee meneer, jy praat nou k***a, nou nie met my ek praat. Ach meneer, assoblief toch, kan ons nie net die ding square en gee my die check en dan betaal? Ek vry jou, jy nou kwaad vir my, maar ek kan het nie helpen. Meneer, maar sit jou nou self in my posisie? Wat sou jy nou gemaakt het? Ek betaal ook nog op die kar af, ek het om op hier koop gekoop. Meneer, ek het op vrymoe 6 kinders, ek kan nie nou net elke sommer hierdie ge... Jy ja, m***a, daar baie mense moet 6 kinders. Hoeveel kinders ek het nie gesê, jy moet 6 kinders he, nie Meneer, asserblief, dis nou nie ter spraak van hoeveel kinders het ek nie en hoeveel het jy nie. Jy moet, jy moet matigheid voor oor hee, voor jy sikke dinge aanvang, om ses kinders te wil hee en nou wil jy hee, ja, ek moet nog vir die blikse betaal. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Meneer Sward, hoor <laughs> nie, jy het so pas een karidaat geword vir die vrypostige microfoon. <laughs> Wat is dit nie? Dis een radioprogramma, ons die mens is een natuurlijke reis vlug, jou! <treeks> en jy kan my voorstel as ek my kaal gaan haal by die garage en ek word die story gespin ei, ei, ei ek sal so, dadelijk my hy meer verloor Hy, hy vol 2 sy schoolloobaan aan die hoerschool Jan van Riebeek in Kaapstad na school doen hy militaire opleiding in die valskernbatalion Hy al die eerste, uh, sy sy graad uh, BSC onheers in ekologie aan die Universiteit van Stellenbosch, waarna hy kortstongig klas gee aan die Ooskool Durbanville en Paul Roos Gymnasium op Stellenbosch. Hierna bekwam hy homself as een kopersmit by Pieter van Dijk's ateliers in Kaapstad, waarna hy volwaardige kopersmitwerk as kins en opdrachtwerk beoefen. Hy was ook een eiwerige antieke glasbordel en artefakteversameler uh, en het ook metaalverklikker opsporing as een stokperkie gedoen. Rai, wie dit is, uh, uit sy huwelijk met Koba is drie kinders geboren en uh, sy en die drie kinders, Peer, Hendry, Saskia en Koba het as 'n hele gesin gesamentlik en of individueel saam met hom al opgetree. Koba en Randall Wickham. Hulle bekendstene, sal ek sê, dans met die rooi rok. Duitsfees is lekker. Duitsfees is goed. Duitsfees is vol van die boertjies se Al trek ons onder water. En trek ons Dan weet ons die woordies Die gaan ons verlos Dans met die roeirok Die atlam van my Dis die roeirok, dis die moeirok Dis die roeirok wat waai Daar wat de langes ork is Hai, dis die roeirok Dis die moeirok, dis die Kom en dankie, is een klein baar, hy trek met ons vast, hy trek met ons ver, hy trek dier die bosrand met die grote gevaar, ons hippies is ons broekies is klaar. Dans met die roeie rok, die hart lang dis die roeie rok, dis die mooie rok, dis die die moeierop, is die roeierop wat swaar. Klein kommandantie en een groot generaal, hulle trek met ons daar uit en ver best transvaal. Ons drink hier sy soepie, dan gaan ons weer weg, dan gaan ons soe moedig ten die platboote weg. Laatst met die Laat nam van my Dis die roeirok, dis die moeirok Dis die roeirok wat waai Na de de lange Zwaar kus Dis die roeirok Dis die moeirok, dis die roeirok Wat zwaai My die heil nou Aar parkiet die bundes Aar zoek liefst nie hier Behaar Duitzwees Duitzwees voor donker Duitzwees word goed, Duitzwees word donker, Van Jermans bloed. Dans met die roeirok, Die hand dan van me. Dus die roeirok, Dus die moeirok, Dus die roeirok wat baai. Naar de langes orkest, Hai hai, Dus die roeirok, Dus die moeirok, Dus die roeirok wat slaai. souterwyl jy in 'n luister probeer om Kobas stem apart te hoor. Dan hoor uh, mense het nogal uh, baie mooi sangstem in 'n sangtalent. Eensy was uh, op 'n stadium 'n uh, stemafrigger. Een van my Vrydag gaste van Op die Horizon, het by haar klasse geneem Petronel Baard eh uh, destyds baie jare terug. Maar uh, ja, Rendel en Kobas Daar met Dans met die Rooi Rok. I Just Call to Say I Love You is een belare wat geskryf is, vervaardig is en uitgevoer is door Stevie Wonder. Uh, Joy, dit is nie jou Stevie Wonder hier nie, dit is een ander ene. Um, het is nog steeds die topverkoper van Wonder tot op jyde met een rekord van 19 topposities op die trefferkaarte. Uh, het Die likkie was die hoofdthema van die 1984 klankbaan album The Woman in Red, saam met twee ander likkies van Wonder en het drie weke van 13 Oktober tot 27 Oktober uh, 1984, nommer 1 op die billboard had 100 behaal. Dit het uh, ook sy tiende nommer 1 op die R&B kaart geword en sy vierde op die moderne contemporary rekorde Stevie Wonder sê I just called to say I love you Don't no you say to say I No chance let go I just called To say I love you And I mean it From the bottom Of my heart No, son night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern sky no Libra sun, no hollywood. Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You. Enrique Iglesias is op 8 mei 1975 as Enrique Miguel Iglesias Prezler geboore. Die jongste van drie kinders was hy die sien van die gewilde Spaanse zanger Julio Iglesias en sy ma was Isabel Prezler, bekende Madrid maatskapelike Dit is nie asof ek op soek was na 'n plaate kontrak nie het Iglesias uh, later gesê van waar sy wortels het dinge rondom hom maar net gebeur Iglesias en Riek, en Riek, Iglesias sing vir ons Here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 nou destijds toe ek nog my restaurant gaten daar in Daniels Keil Silver Oaks was die plek sy naam het uh, as hy hyplaat opgekom het, het, die girls my daar gevra asjeblief sit harder, sit harder dan het hulle amal met toe oog en luister na die hartebreker en reek iglesjes nou vir iets heel anders oor die liewe Martijkie is die Afrikaanse weergave van die Oostenrijkse volkslikkie Au du Lieber Augustin, wat uh, die woorde uh, is dier B.A. de wet geskryf, die Afrikaanse woorde, ter liebe augusten voor wie die uh, Duitse liekie gaan, was die bijnaam vir, van Marx of Marcus Augustin, uh, dichter, sanger en doodelsak Die woorde word aan hom toegeskryf, hy was blijkbaar gewuld van de Vooral in die 1679 tydens die pres of die pes van Weene het hy stadsbewoners opgevroenlik met sy likies. Hy het met sy doedelsak van een keierplek na ander getrek om muziek te maak en uh, maar min verdien. Hy het blijkbaar ook lekker diep in die bordel gekyk. Volgens oorlevering was die 36-jarige Augustin uh, een aand weer dronk en het op die straat geslaap. Opruimers wat mense uh, met pes uh, optel, die leike by mekaar maak, het gedink hy is dood en om samen die leike in die masse graf gegooi. Die graf is nie dadelijk toegegooi nie, maar net tydelik bedek, so dat nog leike later bijgevoeg kon word. Die volgende dag het August in tussen die leike op sy doelzak gespeeld, tot hy uit die graf, graf gered is. Daarna het augusten uh, blijkbaar beter verdiend. Die legende is dat ek door homself begin, destijds sy bronne het al bericht oor hoe hy tussen in die leike uitgekom het. Die volkslikie uh, Aldo Lieber augusten het omstreeks uh, 1800 in Wene ontstaan. Augustin self word as die skryver genoem maar die oorsprong is onzeker. Nou vir ons word het gespeel door die boerenorkes van Piet Volmerans. Ons luister na oor die liewe Martijkie. <tied> met oor die liewe Martekie, wat ek nog altijd gedoog het, is ek, Suid-Afrikaans, nou moet ek hoor, hy kom uh, van Ivers anders af en uh, so oud toekal. Ek wonder of daar nog skole in die land is waar uh, volkspele uh, gedoen word. Ek onthou, ons het elke vrijdag aand het ons volkspele by die skole gehad. Het was baie lekker. Ek uh, verlang daarna lekker volkspele. Ken J. Laken is in Port Elizabeth Zuid-Afrika geboren. Vanaf die ouderdom van 14 het hy saam met P.E. groepe, Formule 4 plus 1, Department of Music en uh, Hazy Shades gesing voordat hy solo gegaan het. Hy het treffers in Zuid-Afrika gehad met Turnaround, One More Night, She's Gone en This Song wat in 1969 op nummer 13 in die Zuid-Afrikaanse top 20 geluist was en vir 7 weke daarop verskyn het. Ken Jai Laken sing ten Around. You've been lying again Let me tell with me, the beautiful eyes cannot hide what I see, you're hurting now deep down inside. When you walk through that door, my heart can be sure, can take it. is uiters gewilde en suksesvolle vrouwe rockgroep uit Los Angeles, California. Die oorspronkelike opzet was Susanna Hofs, sy was koor en gitaar, Victoria petersen koor en gitaar, Vicky sy sister Debbie Peterson was op dromme en sy was ook die hoofsangeres, en Annette Selinskas, pasgitaar en ook vokale. Die groep bed in 1982 in die L.A. Paisley underground muziektooneel verskyn en het in 1982 selfgetitle debiet langspeler vrygestel. Die 1986 opvolgalbum uh, Different Light het twee baie populair inpaklikies uh, bijgekry. Die klaaglied Manic Monday het by nummer 2 op die Amerikaanse billboard popcharts en die dynamische walk like an Egyptian wat uh, al die pad na nummer 1 gestuig het. Nie net in Amerika nie, maar ook in Britannia, Australië, Duitsland, België en Nederland. Die prachtige meisies, sing nou vir ons Manic Monday. Uh, ek sien dat die hoofdsanger uh, is die een wat op dromme is. Vir my is dit baie ongewoon. Gewoonlik is die klaverbordspeler of die kitaarspeler wat uh, die hoofdsanger van die groep is. Maar kom ons luister, men ek Manik Mandai geboore Andrew Ivan Bell in Pietersburg in april 1964 was Andy Bell die eerste van 6 kinders, hy het op jong ouderdom een liefde vir muziek ontwikkel en by die schoolkoor by uh, dogstop baby's en junior school aangesluit voordat hy uh, baie tyd aan een weieverscheidenheid muzikale invloede uh, expandeer het Hy is een openlijke man, het Andy een icoon in die gemeenskap geword vir sy eerlijkheid, deernis en ondersteuning van verskye liefdaardigheidsprojekte, bel het ook in 2008 met die reisje op Cindy Lope sy True Colors Tour opgetree. As jong volwassene het Andy verhuisd naar Londen om een loopbaan in muziek na te streef, na kort associaties met The Void en Dinge het hy uh, audiesie vir die uh, voormalige Yazoo Hofman Wins Klaak gedoen en saam met hom het hulle uh, een synthpop duo Ereizje gevorm wat vinnig een gelijke geliekje skryfgenootskap geword het met Klaak op sleutelborde en bel on lead vocals. Hier is Ereizje en hulle syng vir ons ou lam of the day. ek moet uh, raai, ek sê, dit beteken seker so iets soos oor my liefde ou lamor dier Eresia Michael Koeb uh, geboore 24 december 1944 in Savannah, Georgia, Verenigde State is Amerikaanse uh, musicant, uitvoerende hoofd van die rekordmaatskapie Motorsport motoreienaar en politicus Hy is ook die stichter van die Curb Records Curb en uh, het sy eie mysikale groep The Mike Curb Congregation in 1960s georganiseerd. Hy het vroeg in 1971 een top 40 kop-opcompetitie gehad met die titel gesnui uit hulle album Burning Bridges wat gebruik is als die thema van uh, Brian G. Hutton's film uh, Kelly's Heroes. Die groep het nummer 1 in Zuid-Afrika bereik My curb congregation doen vir ons burning bridges. <mys> My Curb Congregation White Flag van die Engelse sangeres liekie skryver Dido wat op 1 September 2003 as die uh, hoofsolo van haar tweede atelieralbum Life for Rent vrygestel is. Die liekie word beskou as een van die, uh, haar handtekening liekies en uh, het rent, Life for Rent gehelp om meer as 10 miljoen exemplare te verkoop wereldwijd. Die Likie is tydens die 46ste Grammy toekenings genomineer vir die beste vrouwelike vokale uh, uitvoering, maar verloor teen Christi, uh, Christina Agulera, sy Beautiful. Dit was die beste Britse solo tydens 2004, Brit Awards, het dit gewen. Dido sing vir ons White Flag. so shouldn't still love you i'll tell you that but if i didn't say it well i'd still have felt it where's the sense in that i promise i'm not trying to make your life harder or return to Jo Carlyle, in 1958, is een Amerikaanse likkie skryver, sangeres en krij wereldwaie blootstelling en bekendstelling as die hoofdsangeres van die all-female groep The Go-Go's. Sy breek weg as solo kunstnaar en haar meest bekende solos sluit in Circling the Sand, Heaven is a Place on Earth en dit is ook die ene wat sy vandag vir ons gaan sing, Heaven is a Place on Earth, Belinda Jo Carlyle. Ooh, baby, do you know what that's worth? Ooh, heaven is a place on earth. a place on earth, Belinda Kala is tyds vir my maaf te sluit met die tweene rij, ek bedank jy hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrouw dat dit allemaal lekker saam het en al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie dit is jy laaste inskakeling nie. Voor ons dan die laaste twee luister, uh, eers paar aankondigings, ons hosting op internet uh, word gedoen door USL, sy hosting services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 En jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die program borg. Jy sal vind dat het baie kost-effectieve manier is om die verkoope te eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê, jylle is ook welkom om my op daar die cellfoon nummer te kontak. Ek herhaal om 072 5. 41 419803 Die op die horizon, kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat die uh, beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe, enzovoorts, stier asblief vir my so 3 mp3's van jylle muziek na my e-post adres. Ludwig Venter at live.co.z dit als kleinletters en aan mekaar. Ludwig Venter en die Loedwig is L -D -W -I -G. L-U-D-W-I-G, loedwigventer at live.co.z en cc asjeblief aan admin at netradiosa.co.z en netradiosa is ook een woord en alweer is klein letters. Met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier die onderhoud hier op my program wil bespreek Of, as jy weet van soe kunstenaar, stuur my besonderhede aan hulle en hulle kan my uh, uh, contact om op my vrydagprogram op die horizon, om twee uur te verskyn. Ek los jy na my die tweene rij en vandag sal het eerst wees Billy Kramer met Little Children en direct na Brotherhood of Man sing Save Your Kieses for Me. Was my voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week. En tot volgende woensdag om vier namerig, is het ek Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle handen, draai julle maskers, en bye voor nou See? And if you're good, I'll give you candy And a quarter, if you're quiet Lucky all in three Keep a secret with me I wish you go away, little children No, why'd you play an outside Cause I'm gonna know if you hide I try to be I'm gonna treat you To a movie stop be giggling Cause you're a newbie nice My little shoes and spice You're starting to kiss with your sister You go by by the moon The angle you rise I know you'll go if you go to try Go walk the stairs I believe it's a before I go. I love you. I love you. You know. I'll be thinking of you in most every